Вона запитує, і я чую у її голосі погану приховану іронію. З цілковитою взаємністю? От жвара, я сказав би так, але зараз можна дозволити собі повагатись, принаймні, у пізніх love stories. Кажуть, що у чоловіків буває тільки два взаємних кохання в житті перше і останнє. Її очі багатозначно блиснули від цих слів. У мене не було першого кохання. Я відкидаюся на спинку стільця, опускаю щойною підняту виделку. У мене був перший сексуальний досвід. Життя не до всіх буває добрим. Марія Володимирівна засмучена, ніби співчуваючи похитою головою. Послухайте. Послухай. Я опускаю погляд з її очей на її губи. Розумію, що вони сьогодні, а-ля натурель, без помади. Не такий я вже й поганий, як можна подумати. Якщо добре попорпатись у моїй голові, то всі мої, скажемо так, негативні реакції на тебе мають чисто психологічну причину. Та взагалі будь-яка людина, роблячи кар'єру на державній службі, відхиляється від норми все далі і далі. Розумієш? Я вже давно ненормальний, бо я президент. А наш президент не може бути нормальним. У нас така національна особливість. Нормального не виберуть. Він надто простий, дурний, наївний і добрий. Ротик Магії Володимирівни трохи розтуляється, ніби тут вона скаже букву «О». Ви мене дивуєте, каже вона. «Що це у вас сьогодні? День несподіваної відвертості?» «Майя, давайте остаточно визначимось. Ми на ти чи на ви?» «Я гадаю, що якщо ви продовжуватимете в цьому ж дусі, можна переходити на ти». «З'являється, здається, Зоя, прибирає келихи з-під білого вина і наливає в інші келихи червоне вино». Мені здається, проводжаючи поглядом дівчину, каже Майя Володимирівна, ти пережив якийсь стрес. Тільки цим я можу пояснити твою сьогоднішню щирість. І коли б я була твоєю дружиною, то послала б по лікаря. По психіатра? Ні, я не так хотіла сказати. Я послала б не по лікаря, а по консультанта. Ти знаєш, я маю консультанта зі стресу На моєму обличчі з'являється недомкова та трішки втомлена посмішка Після його останньої консультації у мене два тижні боліли долоні Але зараз я не відчуваю ніякого стресу Чесно кажу До речі, виявляється, що в мене є ще консультант із сімейного життя І це, коли сімейне життя повністю відсутнє Відгадай з першого разу, хто? Мій брат спокійно відповідає вона. Випадковий збіг? Ні, таких збігів не буває. Вона винувато знизує плечима. Але я тут ні при чому. Ми не дружимо з братом. Він не любив мого чоловіка, а я бачити не могла всю його компанію. Половина його друзів і однокурсників служить у тебе в адміністрації. Годі, я підношу праву долоню і показую Має Володимирівні, немов очікую від неї читання і тлумачення лінії моєї долі. Не треба про цих людей. Для мене вони всі випадкові зустрічні. Чим більше я про них дізнаюся, тим частіше мене охоплює депресія. Тоді нам треба частіше бачитися. Шепоче має Володимирівна Душевні розмови позбавляють депресії Я замислююся Моя сьогоднішня балакучість лякає мене Так, мене сьогодні прорвало через відчуття провиничої обов'язку стосовно до Маї Але всі мої поривання тимчасові Що трапиться, якщо при нашій наступній зустрічі я їй нагрублю? Мені несподівано стає їй шкода. І вона читає цей жаль в моїх очах. «Проводку тобі полагодять», – кажу я несподівано. «Вона ж згоріла». «Уже полагодили». «Мені тоді саме страшний сон снився, коли вона в тебе задимілася. Адже твоя кімната за стіною моєї спальні», – снився Стукіт. «То я стукала» кивнула Майя. Спершу гупала в двері, але ніхто не відчиняв. Мене на ніч замикають усередині, щоб я не виходила. Сказали, що датчики руху можуть увімкнути сирену. Хто замикає? Не знаю. Це наказ Миколи Львовича. Цікаво. Отже, ти стукала, кликала на допомогу, а тобі ніхто не відчинив? Так, але Микола Львович мені потім сказав, що в цьому будинку не можна кликати на допомогу. Це єдиний будинок в Україні, де й так усе під контролем. Нічого поганого просто не може статися. Я замислився, скільки ще таємниць приховує від мене цей будинок, моя офіційна резиденція. Знову з'являється, здається, Зоя. І цього разу кладе переді мною конвертик. Усередині картка записка. Сергію Павловичу, можете відпровадити її. Її час вичерпався. Доброї ночі, Микола Львович. Я озираюся по сторонах, прислуховуюся. Тихо і напрочуд спокійно. Де ж він ховається? Виймаю ручкою пишу. «Пішов нахер!» Ховаю картку в конверт і передаю дівчині-блондинці. Неси назад, нехай прочитає. Ніжно наказую я їй. Здається, Зоя ледве стримує посмішку. Мабуть, мамина школа. Ніколи не усміхайся у відповідь на загравання чи компліменти. Напевно, є ціла купа правил... Цілий усний посібник особливого етикету. Ну і нехай. Я підводжу погляд на Майю. Я скажу їм, щоб вони не зачиняли тебе. Середньовіччя скінчилося. А в моїй уяві знову виникають залізні двері, які зачиняються на замки іззовні і зсередини. І два ключики на кільці – і кільце з ключиками, що висить на цвяжку, забитому в стінку ліворуч від металевих дверей. О, ти маєш! Самі ключі та двері, як метафори загадок і відгадок. Розділ 79. Київ. Квітень 1985 року. З Дніпропетровська мама дійсно привозить для Дмитра кілограм халви. Вона повертається у п'ятницю, а вже суботнього ранку ми їдемо до нього в напівпорожньому автобусі. Світить сонце, повітря вранці прохолодне і трохи прогрівається лише ближче до полудня. А на вечір знову охолоджується. З обох боків дороги сосновий ліс. Під деревами ще біля сніг. Лісовий сніг найвпертіший. Він тане останнім, коли вже в місті калюжі висохнуть «Що це?» – цікавиться Дмитро, дивлячись на халву «Халва? Я ж тобі обіцяла, ти сам просив» – відповідає мама, намагаючись приховати нервове розчарування Дмитро кладе грудочку халви в рот і на його обличчі застигає вираз тихої дитячої радості Мама вже заспокоїлася вона відламує для Дмитра більше шматочок. «Тобі не холодно?» – запитував вона брата. Дмитро задягнутий у синій фланелевий костюм. На дворі, однак, не жарко, градусів 12 тепла. Я в куртці, мама в пальто, а він у самому лікарняному, чи, верніше сказати, в інтернатівському костюмі. «Холодно», – дивується він і, не кажучи жодного слова, прямує до двоповерхового цегляного корпусу. Ми стоїмо на асфальтовій доріжці, чекаємо. Незабаром він повертається в синьому халаті. Зараз він чимось нагадує мені моряка-підводника. Вірніше, нагадував тоді, коли був ще без халата. «Ви поки що постійте тут». Мама повертає голову до мене. Поговорить, а я піду на п'ять хвилин до лікаря». Ми з Дмитром стоїмо один навпроти одного. Стоїмо і мовчимо. Я тримаю в руках кульок з халвою. Він постійно лізе туди руками, відламує новий шматочок і в рот. Стоїть, байдуже дивиться на мене і жує. «Поговорити з ним чи що? Про що?» Я не знаю, про що ми зараз можемо розмовляти. Ще коли спали у одній кімнаті, якісь там розмови в'язалися. А тепер ми на протилежних околицях життя. Я цуценя, яке залишили в бутці, а він, яке втопили. Коли я його не бачу, мені його шкода. А коли ми стоїмо ось так поруч, я розумію, що він живе, живе своїм особливим життям, мій жаль зникає. Розділ 80. Київ, серпень 2004 року, субота. Ось тобі какао. Я нахиляюся з маленьким мідним підносом до Світлани, яка ще лежить у ліжку. Світлана намагається усміхнутися, але я бачу, що їй ще не добре. За вікном яскраво синє небо. Блакитні стіни нашої спальні ніби перетікають туди за вікно. Вона сідає в ліжку, підпихає подушку під спину. Бере горнятко. «Давай сьогодні покатаємося», – просить вона. Я дивлюся на її живіт. Тебе ж закачає, як минулого разу. Якщо я не буду снідати, то не закачає. Але ж тобі треба їсти не тільки пігулки для вагітних. «А ти купив телячої печінки?» «Женя купила». «Женя – це наша домогосподарка. Їй 50 років, і з'являється вона у квартирі лише за нашої відсутності». «Ну, гаразд», – Світлана підводить на мене погляд. «Я попоїм, а потім поїдемо кататися на велику об'їзну». Через п'ять хвилин я вже на кухні. Смажу печінку, нарізану тонкими смужечками. Над плитою неголосно гуде витяжка. В моєму животі бурчить. Крізь відчинену квартирку не чути жодної пташки. Але й гуркіт машин знизу, з бульвару Лесі Українки, дякувати Богу, не долинає. Я визираю у вікно бульвар майже порожній. Проводжу долоною по щоці. Треба буде поголитися. І чому її так цікавлять проститутки? І тоді в Парижі? Прогулянка по Сен-Дені? Чому вони такі негарні? І ось її вже втретє тягне невелико об'їзном. У Києві полудень, повідомляє якась радіостанція, коли ми виїжджаємо на Одеську площу. Світлана сидить поруч, незграбно розставивши коліна та підтримуючи обома руками живіт. «Поглянь, тут сьогодні жодної», – дивується вона, коли ми проминаємо одне з рибних місць між зупинкою автобуса і комерційними кіосками. «Потомилися, сплять», – відповідаю я. «Ісеш, чому вони тебе так цікавлять?» Світлана таких запитань не любить, скільки я її не розпитував, вона мені у відповідь лише стинала плачима. Мені здається, вони щось знають, несподівано відповідає вона Про чоловіків, про життя, про труднощі, про небезпеку З цим важко не погодитись, я киваю Адже найдревніша професія, додає вона Так, але немає можливостей для кар'єрного росту Вона відчула в моїх словах іронію Відвернулася Цей джинсовий комбінезон Тобі не дуже личить Кажу я, не відводячи погляду Від дороги Вийшло Вона не буде критикувати мене За мою недоречну іронію Світлана, закопиливши нижню губу Дивиться на свій комбінезон Для вагітних Її думки зараз прості й зрозумілі Це тимчасовий спецодяг Після пологів Нормальне життя і нормальні сукні. Зупини. Я тисну на гальма. Дивлюся на дорогу і зустрічаюся поглядом з худенькою дівчиною у брюках-дудочках та футболці з якимось написом. У неї гостренький носик і такий самий гострий захвалий погляд. Пыхаті тонкі губи та якийсь дешевий ланцюжок з колончиком на шиї. Світлана також дивиться на неї потім повертається до мене. Візьми в неї номер телефону і запитай, як її звати. Вже вийшовши з машини, я важко зітхаю. Підходжу до дівчини. Дівчина яхидно посміхається, запитує. Що, хочеш у трьох? Я заперечливо хитаю головою. Фройншафт дружба. Намагаюся жартувати я, все ще не розуміючи сенсу бажань. Невже я насправді знімав проститутку для своєї жінки? Жінка попросила ваш телефончик і ім'я. Дівчина спрямовує свій погляд у напрямі машини. Дивиться на Світлану, трохи розкривши в задумі рота. «Вона... що у вас? Вона...» Очевидно, в дівчини досить слабка, їй бракує слів для закінчення поставленого запитання. «Вона в мене ніжна і лагідна», – кажу я. «Гаразд», – дівчина знизує плечиками. Я простягаю на відкритій долоні ручку і розумію, що не узяв з собою шматка паперу. У маленькій сумиці, перекинутій через її плече, навряд чи буде записник. Дівчина бере ручку і прямо на моїй долоні пише «Жанна». 444-09-43 Приємний запах парфумів. Вона підводить голову, кидає сміхотливий погляд на Світлану, яка спостерігає з машини. Потім несподівано цілує мене в губи і, різко відхилившись, торкається пальцями моєї щоки. Я розумію, що забув поголитися. Мене щось утримує поряд із нею. Чи то мене полонив аромат її парфумів, чи щось інше. Миттєве небажання повертатися в машину лякає мене. Та я вириваюсь, усе ще тримаючись поглядом за її лице, за її тонкі рухливі губи, які знову намалювали мені усмішку. Але тут мій погляд падає на її маленькі груди і миттєве небажання повертатися зникає. Але ця дивна мить залишається у пам'яті. У машині я показую Світлані Долоню з номером телефону. «Керуй обережно, щоб не стерлося», – попереджає вона, уважно вивчаючи мої губи. «А чому вона тебе поцілувала?» Розділ 81-й Київ, листопад 2015 року. «Це вже не моя самодіяльність», – виправдовується Коля Львович. «Вона не має ніякого легального права тут, у цьому будинку, перебувати. Якби вона була вашою дружиною, то будь ласка». «Це ти мені говориш?» – я починаю сердитись і... Віскі в моїй широкій склянці Тамблері стукає кубиками льоду в скло. Ти ж приводив її ще до мене в лікарню. Ти ж сам знайшов її з її серцем, а зараз виявляється, що її зачиняють на замок у кімнаті випускають лише за наказом. Це що тобі? Рабовласницький лад? Ти що хочеш, щоб журналюги дізналися, що за стінкою президентської спальні скніє замкнена наложниця? В очах голови адміністрації майнув якийсь особливий вогник Але це, на жаль, не переляк, а ідея Здається, я йому щось підказав Чорт, забирай! Він, як і всі тут, у нашому політикумі, людина мстива Зараз промовчить, а коли-небудь вдарить у спину Треба хоч іноді бути стриманішим «Добре», – кажу я, зупиняючи бурю з віскі у своїй склянці. Домовся з нею, щоб вона вночі з кімнати не виходила, але по-людськи і без хамства. Я не відміну від... Він зітхнув, і я зрозумів, кого він має на увазі. Взагалі ніколи не грублю. Сьогодні неділя. За віконцем моєї ванної валить сніг. За снігом – Андріївська церква. Чудовий об'єкт для заспокійливої медитації. Коля Львович пішов. Я наказав помічникові заходити до мене лише у крайньому випадку. А сам опускаю віскі на широке підвіконня. Пускаю в ванну струмінь води і під шум – Цього активного дзюрчання спостерігає за снігом і куполами церкви. Боже милосердний, якщо ти насправді є, то такий живий пейзаж не може тобі не подобатись. От якби має показати цей краєвид. Зітхаю. Звичайно, показати було б непогано, але не з президентської ванної, де блищить чудова іспанська сантехніка, де від біде до унітази не менше двох метрів, а до ванни навіть більше. Де така чудова чистота і стерильність кахлю, що відразу почувається хірургом, який препарує мертву країну, лежачу за вікном. Теплий подвійний вельвет банного халата лагідно гріє. Тимно-синій колір мені личить, байдуже пальто це чи халат. Уже набралася повна ванна води, ліду віскі розтанув, але я сьогодні не хочу додаткового холоду. Як там вона казала? Аля натурель. От і я сьогодні буду приймати холодну ванну, аля натурель, не додаючи в неї ні льоду, ні гарячої води. Рідкий холод обпалює ноги. Я опускаюся в цей холод повільно, занурююсь по шию, потім занурююсь на мить із головою. Ноги не дістають до протилежного кінця ванни. Тут можна було б лежати і вдвох, обличчям до обличчя. Але з ким? Мені раптом стає зрозуміліше відчуття, яке вже колись з'являлося у засіках моєї свідомості, відчуття власної тваринної половинчатості і несумісності. Я маю широчезне двоспальне ліжко, на якому я сплю сам. Я маю також ванну на двох. Я маю тут таку силу вселенну простору, який постійно підкреслює мою самоту, що я починаю сприймати цей простір як спосіб психічної дії. А коли ще до всього цього додати і маю Володимирівну, яка живе за моєю стіною на пів когніто, то може вийти якась жорстока східна казка. Чого я хочу? Чого мені кортить у холоді цієї ванни? У холоді, який сповільнює мої думки, сповільнює рух крові по венах і артеріях, сповільнює, заморожує мої бажання». «Бажання? Я замислююся. Іноді в мене бувають дуже банальні бажання. Але я не в змозі їх виконати. Мені не дозволять. Президент не може піти стрибти з бар, щоб посидіти в теплій приємній обстановці і подивитись на спокусливий людський фактор. Президент навіть не може зробити те, що колись мені завдавало особливого задоволення» купити для прекрасної коханої жінки квитки в Брюссель чи Париж, самому вилетіти туди на день раніше і зустріти її в аеропорту, викрасти її звідти, щоб чужа країна поринула втанок навколо нас під музику моєї пристрасті. І Париж, і Брюссель будуть завжди берегти мої таємниці. Це тут у мене немає ніяких таємниць. Вірніше, одна з них живе за стіною моєї спальні. Але скільки десятки у людей знають про мою таємницю, я не беруся судити. Так, навіть принцеві Чарльзу було важко зустрічатися з Камілою паркер болс поки була жива Діана. Але в мене не було і немає Діани. Принаймні, немає вже давно. І я нічого не можу». Я не можу піти у звичайний кафе, ресторан, навіть у булочну, чорт забрай. Кафе, ресторани, булочна самі приходять сюди. Але ж я ж їх не бачу. Я взагалі людей майже не бачу. Тільки своїх телепнів, затверджених і допущених у замкнутий президентський простір колою Львовичем. І сміх, і гріх. Я випиваю віскі, Вибираюся зі своєї ванни прохолодної самотності. Накидаю халат на мокре тіло і знову підходжу до вікна. Під підвіконням потужна батарея. Тепло проходить крізь подвійний вольветовий халат, а потім проникає по шкіру. На дворі іде лапатий сніг. Незабаром упадуть сутінки. «Гей!» – гукаю я помічникові – за спиною долинають його швидкі кроки. Скажи має Володимирівні, щоб через півгодини прийшла на вечерю. Зрозумів. Слухаюсь, відповідає помічник. А чим годувати? Це твої проблеми чим, головне, щоб було смачно. Розділ 82. Київ, травень 1985 року. Ой, як цікаво, виявляється, що не так уже і просто розірвати родинні стосунки, щоб дозволити емігрувати. Вір цілісінький місяць мусолив заяву Давида Ісаковича, яку заочно завірив нотаріус, однокласник і приятель мирної мами, Лариси Вадимівни. І от виявляється, що самої заяви недостатньо. Адже не може чоловік просто так собі взяти і відмовитися від власної жінки й дочки, а надто коли він перебуває у законному шлюбі з дружиною. Ви мусите розлучитися, сказали Ларисі Вадимівні у вірі. Та я з ним вже десять років не живу разом, намагалася щось довести Мирина мати, але за документами він ваш чоловік. Мама і Мира покликали мене на вечерю, щоб про все це розповісти. Я їм курку в часниковому соусі і слухаю їх. Курка мені подобається, а ці розповіді не дуже. Вони й самі зараз більше схожі на двох курок – молоду і стару. Я навіть не знаю, що тепер буде. Мама Мири так важко зітхає, що її груди здіймаються мало не до підборіддя. Вона дивно, трохи незграбно сидить за столом, і ця шерстяна кофта, ну зовсім їй не личить. «Ні, ти їж, їж!» – повертає вона мій погляд на блюдо з куркою і смаженою картоплею. «Ці угорські бройлери напрочу цоковиті. І чим їх тільки годують?» Але після бройлерної теми у розмові знову з'являється Давид Ісакович. Знову мирна мама з жилем цмокає товстими губами. «Но що це за така важка і неможлива людина, цей Давид? Та й у Рахсі в мене немає знайомих. А може вони є в Софи Абрамівни?» Її погляд переходить на дочку. Але Мира лише знизує плечима. «Ні, якби він погодився приїхати в Рахс, усе можна було б вирішити». Ми ж тут сидимо вже на чужому? Я зовсім не розумію, що вона має на увазі. Дивлюся на Марину маму, як учень, чекаючи пояснення. І пояснення не забарилося. Ми вже все продали, і це стіли, і стільці, і ліжка. Люди дали нам гроші і тепер чекають, щоб усе це забрати. А що ми їм скажемо? Скажемо, вибачте-пробачте, мій чоловік не хоче дати мені розлучення. Вже за чаєм і з тортом я розумію, яка неприємна місія чекає на мене. Вмовити Давида Ісаковича, піти зі своєю дружиною в Рахс і розлучитись. Але солодкий кримський мускат, яким я запивав чудову курку зі смаком чеснику, зробив мене зговірливим м'яким. Розділ 83. Київ, серпень 2004 року. За вікном кабінету нещадно палить сонце. Ще вчора я ломав голову над тим, що робити з відпусткою, а сьогодні шеф взагалі зняв це питання з порядку денного. Відпустка відкладається, а це на краще. Однаково влітку робота за інтенсивністю втричі менше, ніж узимку. Засідання Кабміну проводять задля телекамер. Серйозні питання переносять на вересень жовтень, а їхнє місце займають обговорювання реалій політики. Що таке загальна політика? Це, наприклад, курс на подальше озеленення селищ міського типу. Це заклики і гарантії розрахуватися з боргами по зарплаті. Це обіцянки і навіть постанови про покращення інвестиційного клімату і послаблення податкового пресу на малий-середній бізнес. Великий бізнес не має актуальних проблем. Великий бізнес завжди товаришував із пресом. І от раптом позачергове засідання Кабміну. Незабаром президентські вибори, і гарант Конституції вимагає акумулювати позитив. Боротися з негативом важче, ніж акумулювати позитив. Ну що ж, будемо акумулювати. Помічники вже написали текст виступу, який я буду проголошувати замість шефа. Шеф мудрий. Він на ці кілька днів влаштувався в лікарню підлікуватися і звідти тримає руку на пульті але засідання кабіну завтра, а сьогодні можна спокійненько прочитати виступ і, якщо виникнуть питання, викликати авторів тексту для остаточного редагування. Сергію Павловичу, до вас! Майже пошипки каже Нілочка у прочиненні двері. І робить багатозначні оченята. Хто ж це? Думаю, я відхиляюся вбік, щоб побачити відвідувача, перш ніж той увійде в кабінет. Невисокий, худорлявий. Чорний костюм здається простим, але сидить бездоганно. Чи може це статура в нього спортивна? Очі вузькі, а обличчя невелике. Я здивований. Відвідувач на депутата теж натягне. Та депутати свої... Значки люблять носити так, щоб їх за кілометр помітно Проходьте Пальським голосом звертаюся я до відвідувача Мені здається, що він соромиться Відвідувач сідає наопроти і пильно дивиться на мене Ніби про щось запитав і чекає відповіді Ви в якому питанні? Нарешті цікавлюсь я він підводиться зі стільця і простягає мені руку. На його обличчі написано, що він збентежений. Його незграбність викликає в мене усмішку. Майор Світлов, нарешті відрекомендувався він, відділ внутрішньої безпеки. Бунін, відрекомендовуюсь я, а в думки закрадаються перші сумніви. Це не ви були тут за моєї відсутності? Ми, – усміхається він, – ми були. Це наше діло. Над робочим столом зависає пауза. Тепер мені стало зрозуміло, про що мене попереджали своїми зеленими оченятами Нілочка, повідомляючи про відвідувача. Та ви не переживайте. Майор Світло кладе кисть правої руки і тарабанить пальцями по дереву. Я вам поставлю лише кілька запитань, і все. «Ставте!» – видихаю я. А в душі стає моторошно. У душі зимає сніг, і я, голий босий, біжу по снігу і озираюсь на ходу, бо там за спиною виють вовки. Ви розумієте, Сергію Павловичу, що державний службовець, який робить таку стрімку і блискучу кар'єру, як ви – Потребує особливої уваги З боку вашого відділу Так, і це досить нормальне явище Ми ж маємо бути впевненими, що люди, яких допускають до вищої влади Усвідомлюють свою відповідальність за все, включаючи своїх близьких і друзів І на жодну мить не втрачаючи своєї лояльності державним інтересам я киваю, а в голові галопом чать думки й здогадки, намагаючись підказати причину цього візиту і попереднього обшуку. Пригадуються мені і конверти, які я так пізно прибрав зі стола. Якщо вже й так, то це єдине і найвагоміше відхилення від правил. Від правил, за якими, як мені здається, ніхто не живе і не працює. «Ви знаєте, я ніколи не переслідував нічиїх інтересів», – намагаюся, щоб голос мій лунав як можна переконливіше та самовпевненіше. «Є речі, які мені важко пояснити, але я вам обіцяю, що в майбутньому буду значно відповідальнішим». «Та обличте, махає рукою майор Світлов, – «я ж ні в чому вас не звинувачую». У мене лише кілька запитань Та й то радше для себе, щоб краще вас розуміти Адже ви зараз чекаєте дитину Двійню Ваша дружина чарівна Але ці ваші поїздки з нею великою об'їзною Він розводить руками Я цього не розумію Але ж я не на службовій машині Дякувати Богу, сміхається він «Але навіщо вам це?» «Ви знаєте?» Переходжу я на інтимний шепіт та цілком машинально кидаю погляд на двері, немов перевіряючи, чи зачинені вони. Жінка чомусь зацікавилася проститутками. Сам не знаю чому. Але з вагітними не сперечаються. Кажуть, що жінки під час вагітності стають не з повна розуму. «Дружина?» Гм, майор знизує плечима. Ви, будь ласка, відмовте її від таких подорожей. До речі, власну машину вам також час міняти. Ви ж не маєте фінансових проблем. Не маю, погоджуюсь я і відразу ж розумію, що його слова були натяком на ті самі конверти. Гаразд, майор Світло підводиться і знову простягає мені руку. Давайте дружити Якщо виникнуть які-небудь питання Будь ласка, телефонуйте Він кладе на стіл візитівку Може, кави? Із запізненням запитую я Наступного разу Відмовляється він Ця розмова не виходить з моєї голови до сьомої вечора І в машині, поки водій везе мене з Печерська на Печерськ я прокручую в пам'яті все сказане майором Світловим. Прокручую і залишаюся з одним і тим самим відчуттям. Відчуттям незакінченості. Це була не розмова. Це була тільки її вступна частина. А сама розмова ще матиме продовження. У цьому можна було б не сумніватися. Щойно заходжу додому, як дзеленчить телефон. У квартирі тихо, меблів ще поки небагато, і через це телефонний дзвінок голосно відлунює, мов м'ячик для пінг-понгу, перелітає з однієї кімнати в іншу. «Можна Світланку?» – питає жвавий жіночий голос. «Хвилинку. Я завмираю, прислухаючись до життя квартири. Тихо. Надто тихо. «Світлано?» – гукаю я. Відповіді немає. Вона вийшла. Перекажіть їй, щоб вона зателефонувала до Жанни. Я підходжу до вікна. Бульвар Лесі Українки загромаджений транспортом. Чудовий склопакет рятує мене від саунтрека цього нікчемного гамірного міського життя». Я хочу тиші. І от вона тут, на тринадцятому поверсі, у самісінькому центрі міста в царському селі. Розділ вісімдесят четвертий. Кию. Грудень 2015 року. Він зглузду з'їхав, не витримую я. Генерал Філін, який сидить навпроти мене, киває на знак згоди. Як можна нагороджувати ув'язнених цінними призами? Що вони робитимуть із цими призами? Чи ми будемо зобов'язані зберігати їх до закінчення терміну? А головний приз? Та нас обов'язково засміють. Головний приз відразу відкидаємо, кажу я. Неможливо пов'язувати амністію зі знанням української мови. Гаразд. «Може, дипломи?» «Аби що? Він не хоче просто дипломи. Дві сторінки опису цінних призів та подарунків. До того ж, деякі пропозиції інакше як втручанням у тюремні правила і не назвеш. Чого тільки коштує пропозиція переводити тих, хто навчається в україномовні камери?» «Та це, в принципі, можна», – махнув я рукою. Слухай, ти ще раз передивись його пропозиції. Те, що не лізе ні в ні ворота, відкинь, а те, з чим можна миритися, залиши. Зустрінемося потім у трьох і все вирішимо. Генерал Філін похитує головою, і я не зовсім розумію з виразу його обличчя, що він тим хоче сказати. Але йому час іти. У мене ще сила-сила не справ. Та найважливіша – запізніла доповідь Світлова про ватиканське диво на Україні Я дивлюся на годинник Святлов, мабуть, уже під'їжджає сюди, на Банково І поки він під'їжджає, я мушу випити якийсь заспокійливий відвар страв Прописаний мені лікарем під час останнього медогляду Йому не сподобалось, як стукає моє серце ви забагато працюєте Ваше серце дуже швидко скорочується По-перше, це не моє серце А по-друге, не так я вже й багато працюю За країну я справді сильно вболіваю А працюю я стільки, і скільки можу І скільки для мене запланує Коля Львович І мені здається, що він мене береже Занадто береже Перебираючи на себе Значну кількість моїх зустрічей І функцій Святло З'являється у кабінеті рівно четвертій Очі бігають Ходорляві щоки Настільки виголені Що, здається, він кілька днів не їв Коротко кажучи Виголені вони До особливої блакиті У руках Шкіряна папка Справа серйозна Застерігає він, засереджено дивлячись на мою склянку з гарячим відваром трав «Кон'ячку?» – він киває Та й самому після гіркого відвару кортить чогось приємнішого на смак «Я знайшов це диво» – світло виймає зі шкіряної папки складений папір Розгортає Виявилося, що це мапа Ось тут він показує пальцем правої руки на червоне коло, розташоване навколо ледь помітного населеного пункту. Західна Україна, Тернопільська область, Теребовлянський район. Літньої ночі з неба спустились янголи, освітили небесним сяйвом давно неорений город баби Орисі Степанидівни, Луків, у якої діти і чоловік загинули після війни, коли воювали з НКВС. У неї самої давно вже уніміли обидві руки. Годує її молодша сестра, яка живе по сусідству. Так от, ці янголи виорали і засадили її город невідомим сортом картоплі. Картопля вагою розміром перегнала всі місцеві сорти. Таке ось диво. В мене одна лежить у машині. Що лежить? Одна картоплина. Бажаєте подивитися? Картопляне диво? зітхаю я. Гаразд, подивимось. Він телефонує з мобільного своєму водієві. Через кілька хвилин я тримаю в руках круглу бульбу, завбільшки з футбольний м'яч. У голові думки позасихали. Я вже віддав інші дві картоплини на аналіз. Вона їх зараз сама продає по 50 гривень за штуку. До речі, баба Орися вже перейшла в римське католицтво, і сусіди за нею так само. Ватикан вже прислав робітників, які звели фундамент для майбутнього костюлу. «Давай копай цю картоплю далі, адже таких чудес не буває. Докопаюся». Побіцяє світло, а його маленькі очі блищать. До речі, забув вас повідомити, що Казимир захворів. На що? Діагноз лікарям становити важко, але симптоми тривожні. Більше як дві години не може тримати очі розплющеними. Починають опухати, і це супроводжується сильним головним болем. Я замислено киваю. Клацею вимикачем настільної лампи. Її світло падає на стіл правильним конусом. Не тремтить, не миготить. Гадаєш, видужує, запитую. Важко сказати, я ж не лікар. Збирається летіти у Швейцарію, в дорогу клініку. Мені Швейцарія не допомогла, сумно зітхаю я, пригадуючи, лейкербат і Цюрих одинадцятирічної давнини. Може йому теж не допоможе. Так само сумно повторює за мною генерал Світлов. Світлов підводиться з крісла, простягає руку до м'яча картоплини, що лежить на розгорнутій мапі. Залиш, прошу я його. Картоплину залиши, а мапу забирай. Він не ставить завих запитань. Охайно згортає карту, щоб земля, обсипана з картоплини, не потрапила на стіл. Коли він іде, я віддаю картоплину помічникові. Наказую відвести її на десятинну, щоб кухар сьогодні насмажив цієї католицької картоплі для нас із маєю. Побачимо, що буває з тими, хто наїсться дива. Розділ 85 Кию. 9 травня 1985 року Після нічної громовиці у небі світить яскраве сонце. Дуже вчасно позвонив отець Василій, покликав із собою до Давида Ісаковича. «Ну і слава Богу!» – подумав я. якраз останнє травневе свято. За чаркою горілки можна буде виконати те, про що я обіцяв кілька днів тому». Миреній мамі Ларисі Вадимівні І от фунікулер сповзає Володимирською гіркою Отець Василю одягнутий у штатське Лише його густа та довга борода натякають на те, що він особа духовна Я теж сьогодні легко вдягнений Навіть в вітрівку залишив удома. Народ поруч веселий на підпитку А щойно полудень Пішохідний міст здригається під ногами. Зараз на мосту людяно. Всі йдуть на острів, йдуть з пакетами, в яких дзенькають пляшки і шурхотять пакунки з салом і ковбасою. Розморожений острів знову вабить любителів пікніків. І ми з отцем Василієм нічим від них не відрізняємось. Мені незвично бачити на березі Дніпра поблизу того самого місця, де я мало не загинув, де після цього ми разом зі старими батюшкою та й з іншими, більш нечастими гостями, моржували відразу кілька веселих компаній. Один товстун, уже мабуть добре зігрівшись зсередини, стоїть по поясу воді і ляскає себе мокрими долонями по животу. Я озираюсь на отця Василія. Він розуміє мій погляд. Людей треба любити, басить він неголосно, хоч це й сволота, але любити треба, бо інакше вони стануть ще гіршою сволотою. У Давида Ісаковича пречудовий настрій. У кутку землянки стоїть сіла батарея пляшок з-під горілки та пива. Назбиралося за першотравневі свята, хвалиться він. Тут десь карбованців на дванадцять. Головне – на інший берег перенести. Ми міркуємо, де накривати стіл – у землянці чи на березі. Вирішуємо між землянкою та берегом, точніше побіля землянки. Розстеляємо старе покривало, виймаємо з обох кульків принесений нами харч і пляшку горілки. Старий заметушився, розставляє всякі-такі тарілки і склянки. Ріжемо арнаутку і ковбасу товстими шматками. Десь неподалік награє магнітофон. В отця Василія у руках раптом з'являється літрова фляга в брезентовому чохлі. Він скручує кришку і наливає у склянки щось коричневе і дуже підозріле. На обличчі старого з'являється питальна розгубленість. «Ти це що?» – з кислим голосом запитує він. «Усе в нормі», – заспокоює отець Василій. Потім дістає з кишені три маленькі мальхіорові чарки і розставляє їх поруч із наповненими склянками. «Ми ж п'ємо, щоб говорити, а не щоб напиватись». Тепер він тримає в руках пляшку горілки. Портвейн зі склянок добре, а от горілка потребує значно повільнішого темпу. «А це ти чого налив?» – обережно цікавиться старий, киваючи на свою склянку. «Що-що, спокон віку народний напій, квас, будемо ним запивати». Слово «квас» діє на старого заспокійливо. На мене теж. Я відразу ж беру свою склянку і роблю величезний ковток. Озимку чомусь квас не продають. Та й зараз я ніби не зустрічав на вулицях бочок із квасом. Ну що? Давид Ісакович бере ініціативу в свої руки. За перемогу! Цокаємось, п'ємо, закусуємо. Перемога, друзі, серйозна річ. Жучий ковбасу трішки незрозуміло промовляє отець Василій. Ще пак, вгукує старий, скільки крові пролито. Та я не про цю перемогу, батюшка махає рукою. Я маю на увазі перемогу, яка в душі виникає і залишається, коли людина живе у злагоді з Богом. Хоч би сьогодні дав Богові відпочити, Давид Ісакович засмучено хитає головою. Ми ж святкуємо, а не молимось. А яка різниця? Молитва теж свято. Ну, добре. Тепер батюшка трусить головою, а коли він трусить, його густа чуприна не підіймається, а борода ходить ходором у всі боки. Я відразу згадую нові автобуси, які недавно з'явились у Києві. В них посередині щось схоже на гармошку, а коли вони повертають на перехресті, то автобус переламується, а потім вирівнюється. Так ось там написано «Обережно за нос два метри». «Гаразд», – повторює отець Василій, – «хоч ти, Давиде, і неправий». Адже Бог тебе любить. Скільки разів до тебе сюди приходила міліція? Скільки разів обіцяли знести к бісу твою землянку? А не знесли. Чому? Тому що з тобою Бог». «Добре», – погоджується старий, – «Бог зі мною, і це правильно». Тепер уже старий наповнює чарочки – а батюшка підливає квасу склянки. «Давида Ісаковичу, – починаю нарешті я, – у мене до вас прохання від вашої жінки і мири. «Чого їм там ще треба? – дивується старий. Їх знову не хочуть випускати. Ну, а я тут при чому? Я написав розписку, що не тримаю їх тут». Річ у тому, що ви не розлучилися офіційно, а вір нерозлучених не випускає. Бог проти розлучення, – вставляє свої п'ять копійок Василій. Розмова тут перейде у божественні матерії, тож я намагаюся затримати її у реальності. Та ви б справді розлучились усього діла сходити в рахс. «Туди?» – обурено вигукує Давид Сакович і показує рукою на протилежний берег Дніпра. «А що ж тут такого?» – дивуюся я. «Я туди вже п'ять років не ходив. Так пляшки ж здавати збираєтесь. Я хотів тебе попросити здати їх. Не здається він. Але ви їх зрозумієте, вони ж продали всі меблі, Сидять на валізах. Їм важко? «Сьогодні 9 травня», – нагадує старий. «Сьогодні ми не будемо вести непотрібні розмови. І крапка на цьому. П'ємо за перемогу. І за цю над Німеччиною. І взагалі за всі перемоги». Він повертається обличчям до батюшки. «Щоб усі переможці були щасливими». «Ми сидимо». Сонечко пробувається крізь гілля дерев і лоскоче своїми променями мої щоки. Розмова вже давно відійшла від дня перемоги, і отець Василій із Давидом Осаковичем уже хвилини з сп п'ять сперечаються, хто жив у переході над входом у пасаж. Давид Ісакович запевняє, що там жив відомий кравець. Батюшка не здається. Він на сто відсотків упевнений, що там досі мешкає коханка Корнійчука. «Це того, який казки писав?» – цікавлюся я. «Та ні, це Корнійчуковський писав казки, а Корнійчук – п'єси». Моя зацікавленість цим Корнійчуком відразу згасає. До театру мені байдуже. Горілки в пляшці вже немає. І так дивно, що ми досить довго її пили. Вже п'ята година. От що означає пити малими дозами. Я знову обережно починаю мову про розлучення. Але зараз старий особливо не пручається. Він слухає і розуміючи киває. Потім раптом важко зітхає та каже. Ну, коли однаково пляшки здавати...» На радощах я обіцяю, що сам занесу його пляшки на той берег і здам. На обличчі Давида Ісаковича вдячність, але натомість раптом з'являється занепокоєння. «Що з вами?» – перелякано запитую я. «Та ж Рахс – місце, де завжди людно», – вигукує він. «А в мене немає ніякого одягу, щоб туди йти». Це ж потрібен костюм, сорочка з краваткою, туфлі. Батюшка з ним погоджується. Так, дехто в Рахс ліпше одягається, ніж до церкви. Ну от, думаю я, ще одна перешкода. А на душі однаково якесь опокорення. Бо жити розлучатись він погодився, а це головне. А нехай вам Лариса Вадимівна одяг для Рахсу придбає». Раджу я. «Це ж їй розлучення потрібне, а не вам. Ви ж без цього розлучення спокійнісінько живете вже п'ять років». «Дев'ять», – виправляє він мене. а й справді, нехай сама купує мені костюм, і все необхідне, тоді я піду в Ракс». Усе ніби не зле, але обтяжує мене лише тягар з двох сумок із порожніми пляшками, які цього вечора мені доводиться тягти Аж на інший берег Дніпра Старий затявся на своєму Щоб я виконав обіцяне Ніякі протести і посилання на те Що сьогодні пункти прийому Склотари не працюють Мене не порятували Поруч без різного там вантажу Чим чекує мостом батюшка Чудовий звук Киває він головою прислуховуючись до дзеленчання пляшок у сумках.